حَقَّ اللهُ الرِّبَا وَبِالصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمَ دغه آیات د ما قبل سره مناسبت واضحه ده حقیقت صدقات مسائل بیان او ذکرنګ دې څو مسایل او ظاهري چې صدقه تا وګوري نويسره مال کمی او ظاهر کې چې صدق او وګوري نويسره مال سيوا کي زهکه صدق کی تاوان ني او صدقه کي هو سکے غشت کي کميراشي نو الله تعالی تدې حقيقت ظاهري چې ظاهر کي خودغستي دی چې صدقه سره په ظاهر کي کموال راضي او صدق سره سيوا والے راضي نو الله ي حقيقت کي ماملا الټرا یم حط الله الربا ويرب الصدقات الله تعالی ربا د سود مال هغه هلاکای باطلیه برکت الله ختمای او زیادت را ولي الله تعالی په صدقو مظاهر دی او یوشانیو باطن د بیلشانی ناسې ډیر شی زني انسان دو که نو اللہ تلا انسان تزا زاہی رئی دوارہ مسئلی مخی تیلی مناسبت ہم پیدا شو واضح شو او کد اچھا شو با پیدا شو چی صدقیسر امال کمیگی او مخی ہو پوائد بیان شو بلا پیدی بیان شو نو اللہ تلا دکتو شبم زاہی او مسئلہ واضح ہے او دی خبری تا اشارہ کلی چی زاہر کمگ زکه جکم د سود مال دی الله تعالی هغه بربادۍ تبا کوي اهلاکات میرا برکت ولا حتمی ويرضي الصدقات او الله تعالی زیادت را ولی په صدقو د دې مثال داسې وایي لکه بدن کې پرسو د پرسو مې پرسه دی لې ځړې ته جوړ وره نااس سره کارځه او جها حقیقت په وره دنه نشي ایو صلیق اوچ دے نو آگا تا چھے ظاہر کے او گرینو او چھے داگا نا تاکتا او قوت بارکتا کسو گینے داگا سانی نی جا پڑ سیدل نرس نو ظاہر کے دا یو مضبوط کاری او حقیقت کتا بلطاقت مند نو ظاہر کے او سود تا چھے گرین مال ورسر سیوا کی گی او باطن کے چھے صدکتا نګاهانه مرګونه وسره ده پکې او د اخرت ثوابونه په سی واکې دلته پکې الله تعالی زیارت راوړي نذر دواړه حقیقت ده کش د دې وجه حدیث کې راځي ښه انسان حلال مال نه مگر چې حلال او پاک مال صدقې نو الا اخذ الرحمن بيمنه الله تعالی په خلسوالي کما یې دې کولې شاني سم چې الله شان سره مناسب و نم مطلب داره ده دا الله تعالی اغا واخلی د دنه قبول کی خلاص کې اصل مطلب دا الله تعالی د دنه قبول کی په خې سر سره او حدیث کراوی وایي ان کانا اگر چې او کجوري نو اغا الله تعالی سی واکې په خپل قدرت سره په خپل تلیکې سی واکې نو مطلب دا ده خپل قدرت سره سی واکې سی واکې حتا تکونا اعظم من الجبل تر دې ورچ اغه د غرنم سی واشي حلال او پاک ماندہ تربیقه چا دغرم سیواشي په یوه حدیث کې علي پیغمبر لسلام پرمې له څنګه چې تاسو 10 بچي لري یا د یو ساري بچي له څنګه داغه تربيت کول به به نو دکرانګي الله تعالی په قدرت سره استاد پر تاسو دکاو داږي ثوابونه الله تعالی سيوال نو حلال مارکی دا برکت دي حلال اوقات مال چې درسره کلم راځي چې پوېږي چې ده کې بالکل نشته نن سبا ډېر معلومه کې چې بالکل صفه معلومه بس داغه نه 100 روپیا او ستت چیو گو رینا اللہ تعالیٰ پر مصیبتونا مسائب او راولی او تاوستماوی سود مال الله اللہ دلتاوی تباکو میں براکت والا ختموں کمو میں اول طرف تا حدیث میں تا بیگام ویلو پیامبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرمائی چی دیر ہم ریبا اشدو علی اللہ تعالی من ستت و سلاسین زینیتن ستت و سلاسین زینیتن رازی ستت و سلاسین زینیتن د الله تعالی باندې په اعتبار د ګناه د دسید لکه شپک د سرته زین یو حدیث کې او یو حدیث کې د یو درهم باندې کی راضی دا دومره په ګناه په اعتبار سره سیواله لکه او یا او بل حدیث کې راضی چې او یا करत زین د محرم سره چې هغه سرنیکان کې محرم دي ته وای لکه او بل حدیث کې مور راضی او بل حدیث کو سره جاء الفاظ راځي کله بزات محرم انتوی بیت الله الحرام چی دا تول او یا د محرم زنانا ساچی نکاو سر نگی پا بیت اللہ کی اوشی نددیو دیر حمد سد دم ربنا دادی وجه انشاءاللہ مزیدم اللہ پا دے باندے رد کئی خوا نویور بی صدقات اللہ صدقات سیوا کئی صد خط تبا کئی برباد ایے. اول حدیث صحیح حدیث تی دا حاکم صد کو السلام فرمائی سمر س و تصیر و عقبته الى کلن اغاق کمی تراب تزی بس نتیجه دا اغی انجام کمی تراب ترازی سو دخور اس پا پتا پوینش یہو مسئلہ دا آیات داشت دیما مسئلہ لا يحب كل کفار کثیم اللہ تلا محبت نکی کل کفار ہر غد کافر سرا چا کافر شاید پا حلال والی دریبا سرا کثیم او یا گناہ گار دیں پا قولو لگو سود صرا. نو کافر دی غټ کافر دی لوی کافر دی زکه سود حلال غني سود پشان دا واستلو هر څولو حلال غني حالانکه یو د حلال کړي دی بل حرام کړي دی یا ګناګار د حلال نه کوي خصوص کوي او خوري نو د رسول الله محبت نبی یت طالبان عمو الصلو و مطلب دې الفاظ باندې ځان کوی که دا مطلب نه نه غټ کاټر نه هوای وړو کافر هوای دا سیگار تفار استعمال پلان د سود پر د بازار سود غطا غونړه نو ان له وټ کا کړی چې سود ته حلاله سود حلال غنل لا کفره دی او چې حلاله نه غنه او کین وی گناه ګناه کبیره لوی غناله دا مطلب نه دی چې وڑو کی کا تر خوہی لوی کا پر سره نه لګي د سود مسله روانه ده سود عظیمه گناه ده تر استعمال وي چې څومره د zina اعتبار سره څومره مرتبه اوچتیږي خطرناکه کیږي نو دی وړه الله دا استعمال پد شه دګ عموم الصل دې نه یست او کافر سر لم محبت نه او یست او ګنااندار سره لم محبت نبي دا ختم شو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات مخره کافرانو بارکی چې چا سوت حلال کणाوي پشان دا وسلو خر سلو هلکه حلال کړ دې حرام کړ نو پری سره کافر شو د کافر سزا الله بیان کړ ورته سي اللہ تعالی خطاب کئی چه کم خرچکا ان کیلئے خرچے کئی و سلور عامل اللہ تعالی پایات کی ذکر کئی او پده سلور و عامل و تعالی در اغا سوابون ذکر کئی اور در انامات ذکر کئی و اللہ پرمئی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا يَكِنًا آقَسَان چه ایمان را ایمان پکیل وَقَامُ السَّلَا دريم او دريم واعمل الصالحات نیک عمل کی عموما صدقه وغيرها پکیرال نور اعمال پکیرال نیک اعمال او دريم واقام الصلاه مز برابر اصل کی اقامت عربی کی وشے نه غول دویل کر سپیکر کوب دی دا تو دا ڈنڈا بالکل نه کید نه وول خدامو نه دا دادی چې داغه سنت داغه دا مستحبات واجبات و, و فرائض او پیاله سات اکھا مصلاۃ مز نه غی دریم بالکل او صدورم زکاة وکی خصوصاً دا فرز زکاة نو دا سلور آمان چللاوی ایمان نیک آمان مز او زکاة نو دید پرسلی درین آمان. لهم اجرهم عین در رب بھیم درین خبر و عجر دی دید پران درین دی در رب کنیز بانی یوار درین مولا خوفن علی نو بذیبانی یر رازی اخیرت که دا عذابونی یر را چداری جہنم دے داری یر رب اپنوا کیا کیم ادرین مولا حم یخزنون او نو کې دنیا پیسې غمجن شي یا په آخرت کې غمجن شي نو غمجنواله به آیات مطلب واځي ته سب گینشت پرته سي یا ايها الذين امنوا تقوا الله مسلمانانو ته خطاب نه marked دا تمه و چې کافرانو ته خطاب کوشه چې کومو ربح حلال ګڼل نه پدې متعلق مسله بیان شو ندلتا اللہ فرمی یا ایوہ اللذین آمون مومنان اسر خبری کئی دا کافرانو نرسل دائی متعلق مسئلہ بیان اس مومنان دا اللہ فرمی یا ایوہ اللذین آمون اے دا اتق اللہ دا اللہ نویر وچی دا اللہ نویر گئے نسوکے وَذَرُو مَا بَقِيَ مِنَرْ بَا پری دا آن چکم باکی دے دسودنا نو ده ده سمت لگوالذرو ما باقی امینا روگا چکم باقی ده ده سودنه یو خو مخ کی بیان شهو فلحو ما سلب کی بیان شهو چکم مخ کی سود تا ده و خوڑل ده نو آگه که اللہ ساسانیم کلو بس اغسطا ملک شپاگی باندی نیسی فو یو دسی کس مسود ده چه مسلت مسلن دا خوکم راگه او دا غتیم که یو کس پیسی ورکڑه نو اصل پیسیم کس تا پوری وی س زر روپے کرز ورکڑی دمیاشتی دو سو پی سودو لس سو روپے پا دید نو داغی بارکی اللہ حکم اکو چه اے مومنان وذرو ما باقی امینر ریلا کم باقی دے سودنا چه کم خالل ایخو تیر بس ظاہری ستاس و ملک شو و کم کچھ باقی دے دو لس سو نو دا باقی دو سو سود چرے وذرو دا پرید ما باقی امینر ریلا کم چه د کچره کامل مؤمنان دي او کامل ایمان اختیار ورته ترغیب ورکه الله کمالی ایمان ترکه کمالی ایمان دار چی انسان سود کری نه الله وی دا په کیسه چکم پاتره دا ما یومانه او د ظاهر ایمان دا آیات نورن کو مانی شي وی اگر اگر چی غیر ظاهر ایمان ما بقیا مین ال وبا هغه طریقې چکم د باقی دي د سود بلا طریقې را زمانہ د زمانہ سود انشورنس ته بی ملا یا بانڈونا دی بیگا میں اتغیلی چی حکومت بجٹ کی نو بانڈونا خرس کی نو حکومت صد مو گر نو آغا صد بیا دا جواره پر طریقه تک سیمائی آغا تا دی نو مولا بدل کی خواه انو اوم جواری دا اوم صد دی نو مطلب و ضرور ما بقیه منر ریا پری دا آغا طریقه چکم در با طری اگر چې دا مسل سيده هو دا آیات دا مطلب ډېر غیر ظاهر مطلب نه ظاهر مطلب د کړو بنه او باز دریم مطلب بیان دمانه مراد شوه یو شوبه ریبا بال سود دی او یو باز داسې مسالې چې باې کړه د سود شوبه پیدا شونه بیا خبره سود تلل شي خبره راځي څه دي کار خصوصا زمونږ دیاله کوږي د غانو ماونو دا مسلې چې اندي کلاور شوبه وتن بیا رورو خبره سود تر نو شو بی دری باتی مراد دی پریده چه کمزه که سوک شو برازی او شک تیرازی چه بد دیده که پکی غرزی کم نو بس داشو بات دری باتی دی دام پریده نو بازی تیم که شک دری باتی داشو و ظاہر مطلب ام دک چې تا دول سو ورکڑی دی نو بس الله دا بقید دو سو و پریده و دا از دری مطالب امکو دا خپل ضرورات نو آیات که الله پرمای ایوها ایمان دارو ایتاک اللہ دا اللہ نویر ایتا و ضروع افرید اما دقیه من الربان بنای مانا روالی اگا چکم باکی دی سودنا ستاکوری ان کنتم مومنین کچھر کامل مومنان دی دعایاتم ختم دعا بل آیات و سلطر اللہ دا لبز فاتح راقل دی دیت تفریه او دا, دا تلالی ما قبل سا یر اللہ ورکی خواهی کدا کار نکاو نی نو بیا بسکی مخی خواللہو حکم خو اوکو کنا عمل پیوکے پر پرید خواللہوی که چرینے پرید نو بیا فائل لم تفعلو کدا تارون انکو سودون پری سود سود سود پرید نخو دو دا باقی سود دے یا آیندکی سود دے حیات عام دے دا باقی سود دے دو ساو دے پورے دے یا آیندکی نور که دا دے پرید نخو دو نو سود خور صلاح اللہ تعالی سکینو اللہ اعلان که بحرب من الله و تاسو خبردار شئی دا داس جنگ سرا من الله چی جانب دا اللہ نده و رسولی او دا جانب دا رسول نده دا پیغمبر نده یا دا اللہ جنگ تا تیار شئی دا اللہ پیغمبر جنگ تا تیار نو دا یادو ساتے ہا چی سود بارے کمیلتا خبری اکلے حدیث میں اکلے جیسوں برا خطرنا کبنا ہے دین اپا پرو قرآن پاک کی داس سخ عذاب او داس سخ اعلان الله تعالی په یو غوډه باندې نریګل کم چې الله تعالی په سود باندې وکي زمما جنگ تا تیار شې زماره پیغمبر جنگ تا تیار شې داسې څه عذاب الله تعالی په پورو قران کې په یو غوډه باندې ذکر کړی دی دا مطلب باندې ځان پوهه کې چې الله تعالی دا الله تعالی جنگ څنګه دی یو دیو د الله چې الله یې خودکه سه خلقولی مال یې مخ عدل ته جن څه دی الله به बर्बाद کیږي اخرت عذابونه مليدل کنه سود خور بار کې لا ویل کډو پریاني سړي په يو په بل بغورجيږي سود وراګي دا درنا کړي په داله عذابونه راغمي او بل طرف ته نو دا کتې مو رات په دې شیوه ظاهر بعض علماء و چې دا الله جن نه مراد بس دا الله در رسول او چې کوم دې ټیم کې پیغمبر 19 تا نو د مسلمانانو دا دلته چې موږ خليفې د مسلمانانو بادشاه چې کوي امیر چې کوي بس د الله تعالی د احکامو خليفې د الله حکمت نازل هغه ناپزی او خلق باندې هغه لاږي دا الله جنگ ته اشاره پیغمبر ته یې په دې زمانه هو پیغمبر نشتا او د جنگ نه مراد د الله جنگ ینه د الله تعالی د قانون چلون کې د مسلمانانو د بادشاه جنگ تیار شي مسله راځه خزان کچری او صلی صد حلال گا نو دیکھو مسلمانو کافر شدی صد مرتد شد او مرتد قطلول اغسر بجنگ مرتد انسان دا غسر جنگ اغا قطلول نو بیا خصو شبا پا دنشو اغسر او کچری حلالی خونکنی خصود کئی بیا دی جنگ سا مطلب دی علماء لیکل انی مسلح دا کدو صلور کسانی خو بادشای در جبر بکو کی جکہ پر اسلام کې په ایمان باندې جبر مشته مخکې مسلې ته ورشي وو خو چې کله دې اسلام رااله نو احکامات ور دیامنه بیا به قانونلانه چنيږي بیا جبر شته نو کله وسلول کسانی په لکه کې ست نو قاضي سي جذب شه او چې څنګه زم حکومت مخکې مطالبه کړو وو ډو نه اجازه لا وله نو دا کرامي اسلامي حکومت بادشاه با بس خلق بغیر کسان مرګر او که چې مستقیل جماعت او دناخ او گروپ شو نوبیا باغيان او د باغي وو کم په اسلام کې دا نه اگر چې مسلمانې او بالکل باغيش ټول گروپ ته سودی کوي او اوی دا موږ وګر چې حرام نه نوبیا پیغمبر سره د مسلمانانو بادشاہ ځان کړي او دی بتاده کوي د دې په مالون ارثو په قبضه کوي سر سره په هل امانت کی غنیمت کوي وینا او حدیث سره کې دي پکره خبرونه اوسد فری دي نو, نو اغه د او دا غری سر به ست حکومت نه ولما ولي کلی کې یو آزاد علاقه مستقيل خلق او عظام پری غول اسلامی بادشاه راغې سرم هم کېتال کيه یو علاقه مستقيل خلق او یو سنت مثلا مثلا ختنه سنتول مشمان سنتول هم پری غول دا غې سره هم مسلمانان بادشاه کېتال کيل او غيبه تابع کې چې به دې حکم نو به هر حال کو حلال غني کافر دې مرتد دې نو بیا مور سره جنگ دې کيه او کچره گروپ ته حلال غنه وکایه نو بیا باغيان نه خبر نه ملي او باغ سره بیا جنه بس چل مندې د اسلام قانون تر والې بس راګیر به کې په مال سره قبضه او قبضه غاړه کړي په مال ورته نو بیا ور جنگ دی ښا نو د جنگ مطلب د کشف فإِن لَم تَفْعَلُوا وَلَوْ كُسِبَ نَقْرِهِ نو فازن الخبردار شه به حرب من الله په داسې جنگ سره چې جنبه الله نه دی او رسوله الله و ان بل دا مساله خبر و ان توبتم مخک الله حکم کرے و ضرر پریده نو الله وک کریم خود توبه وکلا و ان توبتم توبه وکلا د نو بیا بس نو مثال مې دا مخک بیان په الله اذا د وسو بپری دازر بخپلو وای و ان توبتم که توبه وکلا نو بل کوم اوسو علیکم اصل مالونه چې جیتہ تا کمه خپل پیسې ورګړي نو ستا سودا پراکه مالونه د 200 روپیا برابراله اور پس اللہ تعالی فرمائی لا تظلمون ظلم بنکه چره دو سو ور سرمراوالی ظلم دیته ویلیکي چې بل حق والی هغه نه است حق نه دي دا غنه استزان نه دی بابا لا تظلمون تاسو باندې ظلم نکوي چې دا غنه ور سره سودم والی ولا تظلمون نبته پتا تاسو ظلم کول شي دا دو سو په داسوک در نه خو مافیزا خو پرې زرو کې د سره دا تویز اصل نه تنورې پې دا سو نو الا ونا کته وبم په کله نبی اپسله دکره تلکم روح سی همواله پر اصل مال له ذر بابا والی لا ظلمون ظلم بنکه چې وته ته یادت وسو اصل خو خیر راګه ولا ظلمون نبو پتا ظلم کول شي چې خپل پیسو کې نه آیت کوم سنشت دا ما سرم ختم نزل منیشی کوله نو جنگ مساله کې خبر را نه پات شو عبد الله بن عباس کول پکې را ده بادشاہ بلاول په دې توبه و بس په تو توبه ته نه تیارې غو بیا جن بار آیات ختم شوه ورپسې بل آیات وين كان ذو عسرته فنظرته الى اليسر اوس باندې ټیمګي چې توله دوله څور کړې دي نو وسو ست خو ته اگه جس تر در ضرور درک نو اسلام نی جاکے عجیبا حکام آتی خان دل تکی قرآن داغا دا پا مسئلہ بیان کڑی حدیثو که نبی السلام چچا پیسی ور کڑی داغا دا پڑا مسئل بیان کڑی دوارو دا پار تو قرآن داغا پارا که وائی انکانو زو عسرت انکا چاری تنگ دستا سو تنگ دستا نادارا لاسے فناویرتن الای مسر پتاسباند انتظار کول دیغه تا قتل الای مسر تن تر غتر پر خایبور چمال وسراشی د زر وکاو سراشی طالبان دا انتظار بیا واجب دی علماء ولي کله چاغه تا انتظار کول او قتل دا واجب دی او چکن وسرالی نوبیا مطالبه جائز مسله شک او تحقیق دې د نشته رنګ کلو اشتاکلوې نشته نتائج راپورم پولیسه اسلامي قاضي ته خبر او پولیسه سلیمانی زما بي سړي نو هغه به غیر کی تاسو مطالبه باندې چته مطالبه وکړئ به تحقیق او تبشيشو کی خلق مو دي نو کچري پی سي دیوالیو کچري نه تابعوي شرط ته ته انتظار کوو پتا باندې انتظار کول واجب دي ګونګارې ک انتظار کول دې الامه سرطن پتا سبانده دا لازم دی واجب دی تا فرا خیف دی و سرط ویمه مسلم بینید کستا کنجایش کیکه اخپلا غریب نئی نو مسئلہ دا دا وان تصدقو خیر لکن اللہ ویک دا پی صدقا کنو دا دیر بہتر چیو تاید دا دو سوام پاتی اوزد دا زرم در پاتی یا پا دی زرم که دا پینزی سوام در پاتی نو اللہ ویک چردہ چریتا سوس صدقہ کای دا اصل معلوم وسره ماف ک گنجائش دا سر اشتاخ فل وستی کیږي تلاس ننی سی خپل مجبور نی صدقای ک نو خیرلکم دا ستو د پرډيره به تردا تن کو دم تعلمون چریتا سو نو صدقہ کولم خو یو غره یوم الذی ذات لذاکاد بارے کې مریداسو مکه څنګه استاجه د پی سی او زکات استاونه زکاتی تو زکات کې پدې کتابانه زکات ته په هغه د کرس دی نوور پیسې په هغه د زر کرس دی نوې زر راواله غلطه زکات کیوه د زکات په نیټ نو چې ور د کړی هغه ټول مال خپل کرس راځي دا زکات ور په هغه باندې نه کرس ته هغه په خپل کرس ولا هغه ورکه زکات کړي په خوند ها زکات کې تملیک شرط او چې زر د زکات راواله غلطه اچي اما نن درته تا خپل زکات خلاص نو دا انتظار بیا د مسلې اچتاه چې آیۃ التخریب ککو پر مالي او انسان کچره تنگه ستري نو دا صرف د ګټ کټس بارے کې داول پر سوتتی سی ورګړیا بیا انتظار کې کنه اریا پر سوتتی دا کار جوړ کړل ته او پغېره سوت دې نو باج علماء آوا بیا دې ترتا باج علماء دا شداده هر یو مبارکینه کا راته ول په سوت ور کړی دی او په دکک سړي ول ور کړی دی دی ول ور دی او چې بهر حال هغه څنګه دسترینو هغه ته ول انتظار کوي اری یو چې دی او باج ول ما وين دا د مبارکینه دستر چې تاسو سوت ور کړی دی و انتظار کول نور عام کرځ دی نه یو انتظار نشته پر دا اغه اوس راتینګ په چاپه راپورته کوي په بدوانی د ماکر د راتینګ کې جیل کې وای نو چا وته دا ایاض پېښ کړی قاضي سپته وي قاضي خوره سپته چې دا سره هو جیل کې وای چې غره خدای قانون داري خدایوي په تنگدستی نه انتظار بچو ته هو جیل کې وای چې 13 ورځې نه هو ته پنځمي شکایت بلوي وته وای دا د دا سود پیسې دا دا اغیر بارا که پینزه مسیح پارا که وطا آیاتوی انتو عدل امانات ایلا لیا غیر کوئی چه جو چاہتا سر امانت تے کرس پیسی دیا اخ ور اوالکا پا دا دا دا دا مسئلنه دا اغاو توی دا دستود بارا که علماء دا دوکو لری چه انتظار پر دوارو کردنو که دے کپیو کرسکی نو یو طرف تا خبورا قرآن تا تا ہو چه اغا تنگ دست اور دی انتظار بلا فضل اللہ غلی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث در مسلم روایت پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ کم کس دا واڑے چې ته الله کله د قیامت د مصیبتونو نجات ورکړي نو دې د تاندست ته انتظارو کی یاد اغته ما خدای دې د قیامت مصیبتون آسان او بل روایت کرا زی د مسلم روایت ته دا پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې چې تاندست ته او یاداګن کرس کې کم یو نو اظل الله طيب للی یوم لا ظل الا ظله قیامت پر خدا تعالی انسان د عرس د سوري جلاندی د خدای د یو بنده سره احسانو کو د قیامت سخت اورز دا الله بده د سره احسانو کی د عرس د سوري جلاندې او بلکه شیخین روایت ته پاږي کی یو واکمر angle پیغمبر علی اسلام و مل صحابه وتا صحابه تو وستا اس نمخ یو تاجر انسانو عرب خل کو سرا ما ملک کلی غستل خر سول وکل نو چې کلمه یو کس په شي چې به تنګ دسته نو خپل غلامانو د بس خیر دې بده تماف کی چې کلمه مرش بس پیغمبر اسلام فرمایله الله تعالی د عمل په برکت باندې چې د بندگانو سره احسان کړو الله دې دونهونه ماف کړې بس دم تجاوز وکړو زماده بندگانو سره نرمي کوله بس د سره نرمي وکړي الله تعالی دې دغه په برکت باندې ماف نو ګره شریعت دواړه طرفه بیانې ها یو طرف سره په وای دواړه طرفه بیانې یو طرف ته د دې دا بیانې و چې تر نرمو کا د قیامت مصیبت بدنه لری کی الله تعالی د پیوې رو پیدا نه نیکه درګي خپل طرف ته د بل تمويخه حدیث کې راځي په امبر پرمای چې انسان مړ شي ډېر ویلونه غونونه دي نو دوه لو غوناوونه نه وی ګوناه په امبر ان اعظم جنوب عند الله <سؤال> اي يلكه به عبد بعد الكبائر لو یو غوونو نرسته انسان الله سره ملوشي اپ انسان مرشه دبان کرزي اومر پیسي پريني دي چه هغه پیسو سره درکرزل شي دا لو یو غنار پیغمبر اسلام برمه کو غناو او بل حدیث کړه چې راځي چې په دینیت باندې اخله د بخاری روایت په پیغمبر علی اسلام فرمایي چې کمکه د خلکو کم معلومه په دینیت باندې علی چې زه به ادا تعالی دې ته دادا ټول دا توفیق ورکړي هر چې کمه په دینیت باندې علی چې ان شاء الله بس دا سر هوې چې بس لاندې مه کو او دمه ته وقړو نو پاک دې ته دادا ټول توفیق نوره کوي ها چې کله په بس دې مه ګیر کوه وانه مستو او دې پیغمبر اسلام ظلم ویلې چې او کسر گنجائش تا پیسې تا او بیا نه ورګې دې ته پیغمبر اسلام ظلم ویلې نو پیغمبر اسلام روایت کوي راضي چې به تره طریقه هغه د چينسان مطالبه کوي کوم په به تره او تر دې pore راضي ګره یو حدیث ته بیا بس کوم پیغمبر اسلام یې په تذکرہ پولیس صحابه او تعالی پیغمبر اسلام ایمان لئے عملدے دیر و عفضل عملدے پھر سہ لی بیانو پیمبر لی اسلام السلام تین صحابی پرمائی یہ جیحاد پارکے قضو طعام اللہ پلار کی قتل پلش و پر ما کہ امبر علیہ السلام تین و پرمائل قضو طعام کی قتل پلش و پر ما دو پلشوروی انو بما اپشی پریمبر علیہ السلام تین و پرمائل آپ ستا توڑ پلاؤون بما اپشی مگر دا چھ صبر ہوکے جان کے پہ جان کے او په مرکزې په شا نه تختې نبي ادي دوران کې جبريل عليه السلام پیغمبر عليه السلام سره راغله و ته وي کرز کرز, کرز نمد کیږي هاڅه پیغمبر السلام او صحابي تو تسوي او ته رسول الله کچره زاده الله لার کې اوځيږي نو خدای په زما ټول ګروو نمد کی پیغمبر عليه السلام او بیا حال په ځوباره وي چې ده الله لার کې اوځيږي د ثواب دي په مخ کې زه نو ټول الله ما مگر الله کرز نمد زکه دا بنده حق به الله تعالی قرض نه ماکای او ته اوس جبرئیل علی السلام راغی مخک جواب میو شاندار کو تپوستو کو نه ما ته وی ټول غوناو نه خو جبرئیل راغی چې ما ته وی چې نه ګورې jihad سره ټول غوناو نه شې دا شو جنگي په مخ کې لړې کافرانو دي قتل ته شهید شي نو ټول غوناو نه دې ماکې کې ګورې قرض پر دې نه ماکې کې یو ترڅ انتظار وته کا خو بل طرف ته ګورای غا ته وی بلکه پیانبر الاسلام دو کرزداری دو جنازی نرخ دو شروعی سلو علا اخی کمی پاک پل رو جنازاو جناز. یو طرف شریعت دوار طرف بیانی یو طرف تا توی انتظار و دوکا پتابا انتظار و عجب دی بلتا غدتا توی جشتن و زان خلاس دو کینی اخیرت برباد شی اخیرت برین برباد شی لنیا سکے اخیرت برین تباہ شی اخیری آیات دا سره کې مسایل بیان شو د سود مسایل ملحتا بیان شو چیرې سود نه ساتل په کار دی الله تعالی خیره دا اخرت مسلې سر یې را ورکی وت کو یوم د اخرت نو یې ریه یو یې ځان له صدقې څخه صدقه اخرت ته وړه یو یې نو یې ریه ځان بچ کې د سود نه زکا مصیبتونو نو یې ریګه چې تاسو به الله تعالی ته پېش کړی انسان ته د خپل د خپل کو ثواب ما ملایږي او انسان باندې الله تعالی ظلم نه کوي بیا دا آیات ډېر জ্ঞাত تاې باځي وي دا اخیری آیات ته د قران چه نازل شولې و تقویو من ترجو انه فيه د دې نه وروسته پیغمبر اسلام یې دی وفات ش دا آیات څه کوم دي او پیغمبر اسلام پر پرمل د بقرہ کې په دورا دورا نمبر باندې دا آیات چکله دا ایت نازل شته د دینه یو شریزه د رسول پختر محمد صلی الله علیه و آله باندې عبد الله بن بل اخیری ایت چې قران کنده هغه ان شاء الله پختل ځای باندې را روان دی ال تکي به دا هغه خو بار هه د سوت مبارکه یا د قران اخیری ایت د دینه یو شریزه د رسول پختر محمد صلی الله علیه و خو یاد د قران اخیری یا د سوت د مسلې مبارکه د اخیری ایت ته حدا چې بس قیامت رزه دا ووه يَمْحَقُ الله تَعَالَى الله تَعَالَى الرِّبَا رَاسُدَلَارَ بَرَكَةُ الْخَتْمَي وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ إِذَا فَرَاوَلِي زِيَادَتْ رَاوَلِيَ الله والله من الله تعالى يحب محبتنا كلك فارم هر د ټوپ ورکاون کې سراج چې ست حلال غني عظيم ګناغان سرا ان الذين يعمل الصالحات يقينا كسان چې مان اورالو يعمل الصالحات کو ان الذين يقينا كسان مان اورالو وا ملسالحات او کړې دینیکې واقام الصلاه او درسکړې دې مزدرا برابر کړې دې مزدرا واات الزکات او ور کړې دې زکات درالهم د دو دویله طاره اجرهم ثواب زده دی, دی, دی, دی به در رب ایم پنځه ضرب زده دی باندې ولا خوف علیهم نبویس خوف علیهم دې باندې ولا هم یاخذون نبو دی ام يا وه الذينا <سؤال> من ای ما داو تتق الله <سؤال> دانله تا لا نو يريږي ظروفري د ما سدونونه بکیا چې باقیدي منّبادو سنا ان كنت کچته سمو منینا کامل ایمان وون کې ف لم ت حالو کچ دا کارمونکو س پرې پس خبردار چې بحرض من الله په داس جن سره چې د جانب دالونه دي ور رسولي دي جانب د رسول الله تعالی نه دي وين توب کو م کو چرتا توبه وکړې نه سودنا فلکم نقي اصل مال نستا دي لا تلمونه تاسو په ظلم نه کوي چې ځا ولا تلمونه نه ظلم کولې لا تلمونه په ظلم کې بار سوالي wala tu lamun na pata zalam koresh 1000 bazen 800 dar ki wa inkana no 300 wa inkana ka cheriwi no 300 yo sangasta no sok chiwi aryo al bazido 40 gimi za 30 za 30 yo negizu za 30 kavwi yo sangasta نو ينتظروا وان كان لغسره كچری وی او نا دار تنگ است پره ورتن پس لازم نه بتا زبان انتظار کول مهلت ور کول الى ميسراتين تر پره ه پوری وان او ذات تاس صدقه کې خير لكم. لكم دا ډیر بهتر دي بس مې وړه و ان تفدقوا لا تف صدقو كما فيك خير لكم ده ډېر بهتر مستاسو لپاره ان كنتم تعلموا کچې ته تاسو پدی باندې پوئګه واتقوا يريک يوم ان تاسورزن ترجعون في تاس بوافس کې استه پیش کرنے شه پدارت کی ال الله الله تعالی ثم توفا كل نفس بیا بکر افرا ورقشي هر يوم افستا بدل دا سجد کردی وهم لا يولمون او خطیب ظلمون اتریشی